86-cı məzmur Davudun duası Ya Rəb, mənə qulaq asıb cavab ver, Çünki mən məzlumam, fəqirəm, Möminəm, sən özün məni quru, Ey Allahım, sənə güvənəm bəndəni qurtar, Rəhmet mənə, ey xudavənd, Çünki bütün gün səni səsləyirəm, bu bəndənin qəlbini sevindir. Ey xudavənd, sənə ürəyimi təqdim edirəm. Çünki sən, ey xudavənd, xeyrxahsan, bağışlayan sənsən, səni səsliyənlərin hamısı üçün məhəbbətin boldır. Ya Rəb, duamı dinlə, yalvarışlarımın səsinə qulaq az, dar gündə səni səsləyirəm. Bilirəm ki, mənə cavab verərsən, Ey xudavənd, Allahlar arasında sənin kimisi yoxdur, Əməllərin kimi əməl yoxdur. Ey xudavənd, yaraddığın millətlərin hamısı hüzuruna gələcək, sənin ismini izlətləndirərək səcdə edəcək. Çünki əzəmətli xarikələr yaradan sənsən, Yeganə Allah sənsən. Ya Rəb, mənə yolunu göstər, Sənin həqiqətin addımlıyım. Qəlbimi səmimi et, Qoy sənin ismindən qorxum. Ey xudavənd Allahım, Bütün qəlbimlə sənə şükr edəcəyəm, Daim ismini izlətləndirəcəyəm. Çünki mənə olan məhəbbətin böyüktür. Canımı ölülər diyarına emməkdən qurtardın. Ey Allah, lovqalar əleyhimə qalxır, Bir dəstə zalım canımı almaq üçün məni axtarır, Səni qarşılarında görmür. Ey xudavənd, sən rəhimli, lütfkar Allahsan, Hədsiz səbirlisən, məhəbbətin və sədaqətin boldır. Sən mənə baxıb rəhm elə, Bu bəndənə öz gücündən ver, Kənizinin oğlunu xilas elə, Xeyrxaxlığından mənə bir əlamət göstər, Qoy mənə nifrət eləyənlər görüb utansınlar, Çünki, ya Rəb, mənə kömək eləyirsən, Könlümə təsəlli verirsən.